Du lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf. Vi som är i studion är Viktor och Jan. Telefonnummerna kör vi direkt till studion. Det är 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Vill du lyssna på sändningen i efterhand då går du in på www.kommunist.se där läggs de här programmen upp i efterhand ibland kan det ta 3-4 dagar innan de kommer upp men de kommer vad det lider om allt fungerar som det ska vill du ha kontakt med kommunisterna då går du naturligtvis in på www.skp.se Där finns då kontaktinformation till resten av världen, eller resten av Sverige i varje fall. Där finns naturligtvis mycket berättat från den världskommunistiska rörelsen. Där kan man också läsa vår tidning Riktpunkt som på måndag tror jag det blir, kommer ut med ett nytt nummer och då kommer den också upp på på riktpunkt punkt. Passa på att tidningen där och vill är du då intresserad så kan du naturligtvis ta en pepparsprem av för det innebär att du stöder, även partiet ju, om du premierar på vår tidning. Om, inget, på, inte, om inte på annat vis så stöder du naturligtvis ekonomiskt. Det kan du få göra ändå genom att sätta in pengar på post-tirokonto 421-53-84-1. Märk talongen Radiokommunist ansvarig utgivare, så är det Richard Steinberg är det varje fall som är ansvarig utgivare för det här programmet vi ska idag prata om lite av varje det blir ett väldigt blandat program så sådär inför helgen och nästa fredag får ni klara er utan vårt program för då är det partikongress, Det öppnar SKPs partikongress i, i Stockholm och de flesta av oss som är aktiva i olika sammanhang här nere kommer till att då befinna sig i Stockholm. Så nästa, nästa fredag får ni bara höra musik under den tiden som vi skulle ha haft eh, sändning. Men sen återkommer vi naturligtvis eh, fredagen efter med en rapport från, från den kongressen. Kongressen där eh, som börjar nästa fredag. den kommer naturligtvis inte till att vi är så näsig som socialdemokratens kongress. Vi står fast vid kravet om kortare arbetstid. Och vi vill naturligtvis inte öka okay. pensionsåldern heller det är ju naturligtvis rena vansinnet vi ser idag alltså de antalet arbetslösa människor, det fortsätter att stiga men det ligger ändå kring den halva miljonen när det är så stora tal så är det svårt att, eller det är inte svårt men vi har inte specificerat om vi har sagt att det är omkring en halv miljon det går, börjar gå över det börjar öka och man, vi har hört att Fram till alltså 2011 kommer det att vara nå sin topp men då 700-800 000 människor som står utanför arbetsmarknaden. Och om vi kommer ihåg då vad Mona Sahlin, deras socialdemokratins partiordförande, hon blev en helt omvald nu här om dagen. Det var väl igår tror jag det var. Hon har sagt det alltså att vi måste jobba mer och fler timmar. Det, är, det tycker jag också att vi skulle gjort. Men i första hand så måste ju den halva miljonen människor som står utanför arbetsmarknaden se till att komma in. Det hjälper naturligtvis inte att hon tvingar en hundratusen pensionärer till att jobba lite längre. För det är vad det skulle innebära. Om alltså man höjde pensionsåldern med tre år som hon förslås det innebar det alltså att 100 pensionärer skulle alltså ockupera 100 000 arbetsplatser som då förvägras de ungdomarna eller den halva miljonen människor som är arbetslösa. Det är naturligtvis ett vansinnigt förslag alltså att höja pensionsåldern när produktivkrafterna visar hela tiden att vi... Mot, alltså, vi behöver lägga ner mindre och mindre tid på, på den materiella produktionen. Och det är ju naturligtvis inget annat än ett sätt för för eh, äh, att stödja kapitalet helt enkelt. Får man fler arbetslösa så kan man också naturligtvis pressa lönerna. Och då kan man hela tiden prata om en kris. Det är det man gör också. Man använder den här så kallade den kapitalistiska krisen. En kapitalistisk överproduktionskris för att slå ut arbetarklassen. För att försöka pressa ner lönerna på alla sätt och vis. Det är inte så att, så att den höjningen på på något vis skulle vara det som garanterar vår framtida välfärd eller på något vis se till att det skulle rädda den offentliga sektorn. Det är det mycket viktigare till exempel det kravet som man idag avslut på kongressen om att man skulle bryta med det så kallade budgetprinciperna. Alltså att eh, den offentliga sektorn bara får bar omfatta en viss procentsats av, eh, av eh, BNP. Det är ju naturligtvis det enda som kan, kan lösa problemen. Det är ju att vi bygger ut den offentliga sektorn. För det privata näringslivet, att kan de överta delar av den privata eller den offentliga sektorn så vill de göra det. Men det är inte så att de utvecklar en massa nya idéer eller något sånt. Utan de vegeterar på det samhälleliga om man säger på den samhälliga utvecklingen och försöker göra profiter på den det är egentligen vad de alltid har gjort och det blir naturligtvis inte bättre för att man ger dem fria händer och ger dem större profiter Jag skulle vilja säga också att det var en hel del i, från Socialdemokraterna som var väldigt tydliga att de tyckte att det var viktigt med den här kongressen att man skulle gå in och framföra radikala krav eftersom de båda krav eller den båda politik som har förts i Sverige under väldigt lång tid har just inneburit försämringar men som du säger John så fick de i princip inget göra för en annan form av kursändring utan jag skulle mer eller mindre kunna säga att den politiska kursen alltså som fastlöks på kongressen innebar väl mer eller mindre samma kurs som den nuvarande borgerliga regeringen har? Ja, yeah, alltså... Men alltså man är lika oförblamerat som borgerligheten använder krisen för att slå mot arbetande folket så vill socialdemokratin göra. Och deras propaganda går hela tiden ut på alltså, att den kris som är i samhället man utgår från den, så kallade kristillståndet. En kris som skapas alltså, av den ekonomiska och politik man, man vill föra egentligen och den politik man har fört. Det är alltså man har gett arbetsköparna fabriksägarna, kapitalisterna allt för stor makt över våra liv de för stor makt över samhället och vill man inte bryta med den politiken så kommer den krisen att troligtvis till att bli permanent då kommer det inte till att räcka med en halv miljon där vi har hört I och för sig, redan 2011 ska det vara 700-800 000, 000 människor har arbetslösa men den krisen inne, Alltså när den krisen så kallad går över så innebär det inte att alla de sju, 800 000 människorna får jobb. Utan det kommer säkerligen kanske till att vara en halv miljon fortsatt som är arbetslösa. Och om man inte gör någonting åt alltså den politik man har fört och vill föra och bryter man inte med den politiken så finns det liksom ingenting att göra. Då kan man bara varna de arbetande för djupa kriser. Och man kan lägga sådana som förslag, idiotiska förslag som att pensionärer, man ska jobba tre år längre, man kan avstå kampen för 60 timmars arbetsdag, trots att det är den politiken som skulle behövas alltså att arbetarklassen tar en större andel av det produktionsresultat man skapar i samhället i samhällets refri och samtidigt så har vi också sett att socialdemokraterna har gått mer och mer över till en retorik som den här universella retoriken att vi alla sitter i samma båt alltså de tar inte upp de klasskonflikterna som existerar inom, inom Sverige och runt om i världen överhuvudtaget utan så att jag skulle vilja säga precis som jag sa tidigare att det här är en väldigt tydligt borlig inriktning på en kongress alltså inte bara den ekonomiska politiken men också till stor del retoriken Ja, jo, alltså och det görs, görs ju under alla kriser egentligen. Alltså kriserna handlar ju mycket mer egentligen om ideologi. Därför att krisen ger dem möjligheter till att prata om saker och ting som, som inte de vågar ta upp varandra. Till exempel, Alltså, de säger att krisen tvingar oss till nedskärning inom skola och barnomsorg, sjukvård och sånt det visar sig att alltså om man tittar på tidigare kriser så visar det ju precis tvärtom till exempel 30-talskrisen den kommer man ur genom att satsa på skola, vård och omsorg alltså på den offentliga sektorn alla andra tidigare kriser har bemötts av satsningar på den offentliga sektorn och det, men, men samtidigt så, så vill politikerna försöka inbilla oss att om vi satsar alltså på offentligt ägdom eller offentlig service på offentliga saker så fördjupas krisen eller att vi inte har råd till det. Det har vi visst är råd till. Vi ser på diagstidningarna. De, de Titta nu när de presenterar sina bokslut för tredje kvar, alltså kvartalet. De stora bolagen, bankerna, alla, allihopa, de som krisar så mycket. Det är ökade profiter, ökade vinster överallt. Vi ser vilket uppsving till exempel... En, nu den här svininfluensan har betytt för vaccinindustrin eller läkemedelsbolagen. De tjänar fortan helt enkelt. De tjänar, de har inte tjänat så mycket någon gång, egentligen hela tiden, för att de ska eh, producera så kallad vaccin som eh, de ska spruta i oss. Om det nu är bra vaccin eller inte, det skiter de mig. Men i varje fall så tjänar de grova pengar på det. Och det är naturligtvis syftet med det. Nej, krisen, det är någonting som man då använder för att slå mot arbetarklassen ideologiskt. Arbetarklassen skulle kunna bryta med den politiken, men det det är det som vi inte har företrädare som vågar göra. dolla av så kort avs en felen på ställen som på oss i Sverige och bomb i ti tutte le altre stav i små barn på gatan, man kan backa en diktator Ruka på princip och rentan hjälpa till att tysta De bor som begriper, kan man frysa, domar kan man frysa Hela jorden kan man frysa, tjänsten med en kan man nysa Vitten kan man frysa, nu jag vet vad som ska tillbord Rucka och sluta Va hålligt djufs så stund på nu Vi passera lite, vi stundar och vållet vissa lyckar med en annan du så stund på nu var yeah, håll yeah, det yeah, tyf så, så ro nu. Vi bara säger lite väst under vårt tvistal ut och meda. Mm, Var håll det så, så ro nu. Vi bara säger lite väst under vårt tvistal ut och meda. Var håll så, så ro nu. Vi bara säger lite väst under vårt tvistal ut och meda. Var håll så, så ro nu. Vi bara säger lite väst Du lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti, Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsfond. Vi som är i studion är Rickardian. Vi pratar om arbetslösheten och då kom vi in på, på, på en socialdemokratinsk kongress. Och vi berättade om att kommunisterna har kongress nästa helg, alltså för börjar nästa fredag och pågår då över helgen. Vi ska fortsätta att prata lite om, um, om den så kallade krisen för det är ju den kris som har drivit fram Massarbetslösheten, eller det är inte bara den krisen utan krisen är, en, är också en ideologisk kris. Det är tydligt att alltså man använder krisen för att pressa tillbaka arbetarklassen. Det är en del av den klasskamp som sker i det här samhället. Det är också en del av den ideologiska kampen naturligtvis som, som pågår. Och, och där måste ju naturligtvis arbetarklassen ta tillbaka och facket ta tillbaka intetivet, det går inte att låta borligheten, eller kapitalets förespråkare styra den ideologiska debatten. Kapitalets förespråkare öppnar i socialdemokratin också till. Därför att det är det de försvarar. Jag hörde och så Österhus till exempel hade sagt på frågan om det gick att bygga ut den offentliga sektorn så svarade han nej det är kommunistisk politik. Vi är inte kommunister. Utan man kan alltså inte bygga ut den offentliga sektorn. Man tror att vi ska vi för det berömmet för då är det ju kommunistisk politik det är den vi vill föra och det innebär ju bland annat utbyggnad av offentlig sektor men vi ser också om sköterskorna som nu blir angripna för det avtal man slutade efter en strejk 2008 som nu blir angripna av staten, kommuner och landstingsförbunden därför att de vill riva upp det avtalet. De tyckte att det var för bra avtal. Först och främst vill jag bara kommentera till någonting du sa jag när du kallar mig och Jag känner mig lite så att vi har känt varandra rätt länge <laughs> Men precis som du sa, det pågår ett ideologiskt krig hela tiden Och Socialdemokraterna visar ju tydligt just med sådana här utspel på deras kongress Att de har helt enkelt totalt anammat en borgerlig politik Det är knappt så att de ens har den arbetarklassretoriken kvar längre Som man åtminstone man kunde, vissa kunde känna sig lite lurade på den. Men som du säger, i och med att man är väldigt starkt eh, kritisk egentligen mot den offentliga sektorn, då, då är det självklart ju att eh, SKL till exempel, att de får ju mer luft under vingarna. De känner att eh, socialdemokraterna inte ska satsa på den offentliga sektorn tycker, eh, det går SKL ut och tycker att man ska riva upp det här avtalet. Ju. Och det visar ju ändå att eh, vi får ju hoppas att den, den, eh, den progressiva delen av arbetarrörelsen som finns med i fackförmånen fortfarande då, ska kunna. Något sätt bemöter det här ju Så att man inte bara eh, Sitter och säger Ja det är kris och vi kan inte göra någonting åt saken Ja, ja Det är för för att jag Så kanske vikar <laughs> Men det ska vara Viktor och i studion I alla fall Ja jag visst, alltså det, den ideologiska kampen, den måste ju naturligtvis, den kan inte arbetarklassen eller arbetarrasen överlämna till borgerligheten och låta dem styra och ställa över. Det är klart, vi har en annan roll inom media och sånt, så alltså jag menar pappersmedia så är det idag ägsten till 99% av borgerligheten av storkapitalet helt enkelt. Och det gör ju naturligtvis svårare att få genomslag där. Men där är ju den fackliga pressen, där LO har sin och där finns ju Många andra kanaler att det är ut. Så man behöver naturligtvis inte kasta in handsken bara för det och säga att man inte kan, kan göra någonting. Utan det är ju naturligtvis den knutningen som finns mellan LO och den fackliga ledningen och socialdemokratin. Det är egentligen den som är det största problemet. För de vet egentligen inte riktigt vilken fot de ska stå på om de ska vara lojala mot socialdemokratin. Så, och socialdemokratin är naturligtvis mot kapitalet och deras hajdukar. Det ser vi i varenda situation så är det ju naturligtvis så, så ställer socialdemokratin på, så på den sidan. Vi såg det i Lissabonfördraget. vi såg det i när man skulle behandla krisen så kallade de 1500 miljarder kronor som som den borgerliga alliansregeringen avsatte till att uh, ge bankerna. Så vi ser det i vart enda område. Så, just, så om viktiga, just de viktiga frågorna där var man borde egentligen ge emot kapitalet. Alltså där syns det ju väldigt tydligt, så som du säger, att man på vilken sida man står. Jag tror nog att flesta människor idag är helt klara på det också. För att jag läste en intressant um, kolumnist som hade skrivit en artikel och han skrev att Anledningen till Socialdemokraterna har gått bakåt. Det är inte så som man vill för det nästan i stora delar av nyhetsmediet att de driver för lite borgerlig politik och de borde anpassa sig till mitten, utan det är väl snarare tvärtom att de har drivit så långt och höger. så att det finns ingen det, det har inte blivit ett alternativ längre alltså utan det det kvittar vilken vem man röstar på just när det gäller de här två blocken. Ja, visst. Och, och, till exempel, alltså, jag menar Riksbanken har varit en viktig institution i, i Sverige för att eh, kunna styra den penning- och finanspolitiska eh, frågan i, i, när det var kris. Då har man alltså kunnat använda Riksbanken genom att stimulera tillväxt och, och stimulera alltså, pen, penningmännen om det var kris så att fler fick råd att handla mer och så och det har man också som en följd av EU alltså, avslutat sig, alla de möjligheterna det ska man inte ha möjligheter och det var också någonting som man har nu diskuterat på den den kongress som pågår och där slår man fast alltså att den ekonomiska linjen med en fri riksbank man ska inte påverka riksbanken och så vidare, den, den ligger fast alltså man ska ha balans i budgeten utifrån de målen som EU ställer upp det är inte svensk politik vi säger det, alltså regeringsformen säger jag att eh, Sverige styrs av folket, är det så? Jag vet veta, men, men något i den Matti, stil utgår från folket? Ma, ja all makt i Sverige utgår från, från folket och det, det är en paragraf som man man tänker inte ta bort den men i den paragrafen paragraf 1, ska man nu skriva in oss att Sverige med EU och då får man väl ändra den eh, paragrafen till all makt i Sverige utgår från EU-byråkratin och storkapitalet det, det blir deras i i framtiden och det säger man ju öppet och det är alla sju riksdagspartierna överensamma att man nu före jul kommer till att lägga fram en proposition med det innehållet som, som innebär naturligtvis. Alltså vi har ingen, skit av vad de skriver i regeringsformen, vi vet ju att storkapitalet har kunnat ha makten och så ändå. Det som avgör var makten ligger, det är ju naturligtvis den aktivitet vi utvecklar ute på gåtor och torg och i olika församlingar där vi är massorganisationer, i fackföreningsrörelsen hur pass fack, hårt fackföreningsrörelsen driver sina olika krav. Det är det som avgör egentligen hur makten fördelas. De kan inte fördela mycket i riksdagen och om vi har en alert arbetarklass om vi har en alert arbetare som massorganisationer som att driva och ta hand om kraven. Och sen går ytterligare ett steg att ta över de produktionsmedel nu, som får de viktigaste besluten som vi ty tydligt ser ju. Det är ju de besluten som faktiskt tas ju i de olika uh, olika jag vet inte, såna styrelser som finns uh, i de olika bolagen runt om i Sverige. Sen så effekt, som så brukar säga sen effektuerar man det sen i, i, i, antingen först genom EU och sen uh, delegeras det ner till uh, Sveriges nivå. Ju. Och det är ju den makten vi vill ju också bryta ju Så att, uh, arbetarklassen verkligen kan bestämma över sitt eget öde. Inte så som uh, man påstår nu att jag röstar var fjärde år och sen så uh, jag vet inte vad de, <laughs> med de brukar säga. Vi, vi kom egentligen lite ifrån det sköterskorna-avtalet. Vi skulle ta upp det nu för att uh, Sveriges kommuner och landsting har, uh, vill riva upp det avtal man antog med de 2008. Men alltså Efter en strejk så vet vi att sjuksköterskorna fick ett nytt avtal. Det var en strejk som may say uh hon, Vanja Lombi-Vedin hon tyckte inte alls om den hon fnös på näsa, eller fnös på näsa man. man kan inte väga jag det i fallet fall tyckte hon inte särskilt om den hon uttalade inte sitt stöd för den eller på något vis men sjuksköterskorna var beredda att ta kamp för, för att alltså förhöja lönerna och, och så och de fick alltså men inga stora lönerlyft eller någonting annat och det var ett avtal som då skulle gälla jag tror fram till 2011 eller 2010 nä, 2011 tror jag det var och och då innebar det jo, alltså stegvissa Nu använder de SKL, alltså kommuner och landsting och så den. Um så kallad krisen det, det är tydligt hur det är en ideologisk kris att de vill säga upp avtalet nu för omförhandlade på grund av krisen de menar att sjuksköterskorna också ska bära sin del av krisen jag menar vi så här på UMAS som där ska man skära med två, tre hundra människor, det innebär i princip alltså att två, tre hundra människor sjuksköterskor främst och naturligtvis undersköterskor, sjukvårdsbid och det är väl samma som undersköterska kommer att sparkas har de då inte tagit tillräckligt stort ansvar för krisen alltså de skulle naturligtvis ockupera både eh, Umas och Lund och säga till att ingen av dem sparkades och säga till så att de politikerna som nu försöker använda kapitalets kris för att tvinga på folk nedskärningar, de skulle naturligtvis jag inte acceptera någon form av sparkade folk eller lönenedskärningar. Det kommer fler eh, utsparkningar nu och när man kommer att sammanslå de här eh, URMAS och Usil tillsammans. Och då räknar man med, det riker väl en 200-300 personer till där. Så att eh, utöver den här, återigen, eh, det börjar påminna lite om en form av monsun som återkommer hela tiden de här omorganiseringarna i sjukvården. Där man anställer till 11 olika konsultbolag som ska på något sätt... Eh, fixa den här omorganiseringen som gör så att det kostar hundra gånger mer än vad det var man hade haft det kvar den tidigare Ja, det, det är någonting som man slår väldigt rakt om den konsultverksamheten, det visar sig alltså Göran Persen jobbar nu på en konsultfirma JKL som lobbar för vapenindustrin det är klart när man har rivit upp det så Ekström kanske ska få lov att sälja de där pansarfordon man får inte köpa dem billigare från Finland utan det är det Alltså hela den politiska och den eh, finanskapitalistiska eliten. De är samlade i samma kår egentligen. Och lobbar för att ge varandra så stora fördelar som möjligt. Arbetarklassen skulle också naturligtvis behöva lobbyister. Men jag tror inte det är någon som vill vara lobbyist för arbetarklassen. För det är inte så fet betalt. Man får inte sådana feta arv. Och om man lobbar för storfinansen. Som om man lobbar för den fattiga. Orsen, eh, innan vi går till Pasi vill jag bara nämna det att du nämnde det med eh, Vanya Lundby att hon inte gav något stöd till den här strecken. Men det är också en grej som socialdemokraterna är väldigt väldigt bra på att genomföra. Alltså det är ju inte så många gånger att de dricker emot en aktion utan deras främsta uppgift är oftast att desarmera aktionen, göra aktionen på något sätt verkningslös. Mm. Jag kom till New York City, jag dansade en natt. Med blev jag som löd snart i fatt De ville slå mig lyckligt, med led piskarna. Det är annat än novens med kalstar Ja, vi älskar dig Amelia, så väl som dit syndrum. Jag är Radio Kommunist Sveriges kommunistiska parti i Borlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Det som är i studion är Viktor och Jan, alltså inte Frickard. Viktor och jag är i studion Telefonnumren har vi inte sagt på länge studion men det är 040 43 70 70 eller 040 43 70 71, det är det här bara att köra postigonumret som ni har fått pengar över och det är 421 53 84 1 märktalongen radiokommunist vi ska fortsätta och prata lite om bostadspolitik, det är ju så alltså att mässor av människor står utan bostäder, samtidigt så är det Massor av arbetslösa byggnadsarbetare Som inte vill annat än bygga bostäder Man får inte lov På grund av att det är så kallad kris Ja visst, det är ju kris naturligtvis för de arbetslösa, alla uteliggare som får ligga under broarna och, och uteplatser nu när det börjar bli vinter. Och, och det är naturligtvis den krisen som man kan bemöta genom att samhället går in och tar ett ansvar. Att samhället bygger bostäder i, i, i samhällets regi. För vi har pengar. För finns det 1500 miljarder man är beredda att satsa på bankernas eh, kollaborer –och svindlarier så finns det naturligtvis pengar för att bygga bostäder. Mm. Alltså det mest kortiska är ju nu att som det är exempel till Lund där man har faktiskt förutom de som man vill ut man har ju byggt upp ett par nya hus nu där våra hemlösa ska bo men de kommer inte till eftersom man har, det ena är klart men man kommer inte till för att man inte har gjort en sån här upphandling nu så att de privata aktörerna får komma in och ge anbud för att driva det här huset utan det kommer säkert säkerligen dröja till eftervintern så under tiden så får människor se vara ute det visar ju ändå är för någonting egentligen. Att man inte struntar i det och säger ja men vi kan ta upphandlingen sen efter det kvittar liksom, Men de kan bo där under tiden ju. Men det har vi ju sett hela tiden ju just när det gäller eh, bostadspolitiken. När det gäller det här eh, ockupationsfestivalen som man hade tidigare i Lund. De här husen som man ville ockupera från bland annat från Lunds universitet och man har flyttat ut eh, lokalerna. Alltså jag går förbi där varje dag när jag går i skolan och de är fortfarande tomma. Det är ingen som bor i de husen så, så man ser ju verkligen det här resursslöseriet egentligen som man hade faktiskt kunnat gjort någonting åt men det är klart ju att det, det man gör någonting åt istället är ju att man vill mer eller mindre förbjuda människor för att genomföra olika politiska aktioner både i Sverige men också i utlandet även om det gäller andra aktioner. här i Sverige var det ju så att de som var med och anordnade den här vet du, okupationsfestivalen Lund var bland annat Smålands nation den nationen som jag själv är medlem i och där har man ju dratt in, drömman in sprit i stundet för att man menade på att i och med att Smålands nation för det var egentligen det det gällde alltså man, man drar till en annan historia också att de hade haft bråk utanför och, eh, nationen och det var någon, det var stökigt i, i, i deras boende men det hade ju liksom ingenting överhuvudtaget att göra med nationen i sig men det var vad man verkligen var ute efter det var just att man hade deltagit i just den här ockupationsfestivalen en tjej som var från Motalesvand för Smålands nation hon hade också hand om utskänkningstillstånd och då påstår man på något sätt att ingen person får vara kriminell eller begå brottsliga handlingar som har hand om de här sakerna nu är det så att det är en hel del personer som inte tycker om att in invandrare på diskoteken men jag har aldrig hört att man ska då deras utskänkningstillstånd för att de begår brottsliga handlingar i, i, i de här fallet men det visar sig väldigt tydligt hur man försöker förhindra ju människor deltar ju politiskt alltså, och då vill man bestraffa Smålands notion på det här sättet mm. ett annat ett bra exempel det är ett möte som kommer att hållas i, i Köpenhamn och vi rekommenderar folk att sticka dit där inne. Det är ett klimattoppmöte och det kommer att hållas i december. Och där försöker man nu från dansk statsapparatens val ju det att man försöker göra, det att man ska driva igenom nu hårda lagar just för inför det här toppmötet självklart kommer de här lagarna finnas kvar sen efter men man försöker driva igenom just därför att man vill hindra för att aktivister, inte bara att, de, att någonting ska hända så ska man kunna bestraffa dem oavsett vad det är från provokation det kan vara en polisprovokation eller vad nu som än sker men då ska man bestraffa dem extra hårt och det här påminner mig om någonting som jag hört väldigt, väldigt många gånger alltså just när det gäller de socialistiska staterna. Där går man omkring sig och säger men det är, en, det är en diktatur för man respekterar inte de lagarna som existerar. Är det någon demonstration eller något sånt? Ja då kan polisen då skapa staterna och ner lagar så att polisen kan ta in extra hårdanskarna. Men av någon anledning så kommer aldrig den kommentaren fram när, när det gäller de braliga staterna när de gör exakt samma grejer som alltså om man har gjort i de socialistiska länderna. Väldigt tydligt ser man det när det var i i, när man jag tror det var EU-toppmöter ja, som man höll i i Tyskland nej det var G20-möter ja, ja, G20 ja, G20 G20 ja, G20 där man helt enkelt förbjöd folk att komma dit på mm. alltså, som man tog bort demonstrationsrätten för folk och sen påstår man ändå att vi tillhör eh, vi vilar på en kristen-humanistisk grund med demokratiska värderingar och vad heter du också occidentens utve humanistiska utveckling och allting som man brukar ha till med så att det syns Väldigt tidigt, alltså, alltså just när man pratar om demokratibegrepp, man ska alltid ställa sig frågan: Vems demokrati i, i, i vems intresse? Jag brände folk på Wall, det är det man lade eh, la sin humanism på först vill jag säga alltså jag menar, om vi börjar jag vill kommentera det lite Lund så alltså att Lunds kommun nu, då, eller de styrande i Lunds kommun alltså de har ett samhälle där som människor inte har någon att bo men det samhället äger en massa lägenheter som man låter stå tomma, men dess medborgare får ligga utanför, ligga ute i parker och broar eller var de nu kan hitta någon plats det är naturligt. Alltså om man tänker då på regeringsformen... All makt, i, all, all makt i Sverige utgår från folket... Så undrar man var den har tagit vägen. Alltså det är ju självklart... Alltså att samhället ska ställa upp med de platserna... Och det behöver man ju naturligtvis inte... Invänta någon budgivning från privata, privata profitorer... Utan det är ju... Vi har människor som är arbetslösa... Vi har människor som är bostadslösa... Det borde ju sätta igång direkt... Och det är ju naturligtvis misshushållning. De borde ju uttalas för att de fördärvar för där var den kommunala ekonomin i Lund, det är det de gör ju om de låter ett hus tomt samtidigt som de låter människorna eh, också förfalla kan man säga, de får ligga ut och frysa och alla möjliga sätt naturligtvis skulle de eh, tvingas att öppna det, där finns folk som kan sköta dem en gång för det är inte så att Lund inte har några arbetslösa, sen vad det gäller det det är ju intressant alltså nu inför man restriktioner för att folk inte ska kunna värda som pådriver. De flesta som vill åka till klimatjobbmötet det är folk som inte är nöjda med den klimatpolitik som man har förslatt för de större, utan de vill ge stöd till de mer radikala krafterna som vill gå längre i klimatjobbmötet. De vill kanske inte som Reinfeldt och även resten av riksdagen vill jag påstå. Vill dra över kostnaderna för klimatsaneringen eller vad man nu ska kalla det för för, eh, på uländerna de vill ju lägga över ansvaret på uländerna egentligen alltså att de ska göra samma nedskörningar som, som eh, i koldioxidutsläpp och andra utsläpp det vill de då vältra över på urländerna. och de är beredda att betala lite men det ska då räknas av mot deras så kallad ulandsbestånd de säger ingenting om hur de ska sluta dom på jordbrukspriserna med subventionerade EU-jordbruk och andra saker hur man ska rädda miljön men man vill alltså då tvinga på uländerna en politik som som då naturligtvis skulle öppna vägen för er I också är ju kapitalistiska företag de som säljer reningsanläggningar och sånt. Jag tycker att naturligtvis det är bra att man ger urländerna tillgång till modern reningsteknik. För framförallt så borde man då kunna sluta dumpa miljöfarligt avfall i dem i till exempel i det vi har sett i Afrika och andra länder. Där man skickar det avfall som vi inte tar hand om här efter oss själva. Det skickar man ner till sådana så länderna. Då man att vi klarar klimatmålen genom att vi gör på det viset. Ja visst. Och kanske rätt som det ändå så har man gjort de där molnfärderna så, så löns eller så billiga som man kan skicka dit raketer med lågra avfall, avfallet på molnen eller någonting. Sånt i den stilen. Men jag menar, det är ju det är ju alltså Sverige och de andra industriländerna som måste ta sitt ansvar i frågan om miljö. Och det är det det är det man förväntar sig manifestationer och demonstrationer mot och därför förbereder man nu sin statsapparat i Danmark eftersom det kommer till att Köpenhamn. Det är säkert alla ländernas EU-ländernas poliser som är då inblandade det är ju därför man har skaffat terrorlaga och polissamarbetslaga och sånt som så man kan övervaka folk som Kommer och nu ska man ge dem större repressiva, vad heter det, repressaliermöjligheter De ska kunna låsa sig dem, vad var det, 12 timmar istället för sex och allt möjligt det är naturligtvis nödvändigt med protester, det är ju ingenting som folk har anledning att bli ledsna över, att det sker protester mot de beslutsfattarna som gör allt annat än fattar beslut för att folket ska få det bättre utan som fattar beslut för att profitörerna ska få större profiter och det är ju inte att all makt utgår från folket utan det är ju all makt utgår från kapitalet och det är en sån politik som kommunisterna Will Imran. Vi lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Borlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor och Jan. är inte lösning att nu för vi har bara tio minuter kvar över sändningstid. Vi ska fortsätta prata om hur man möter hotet från den så kallade vad ska man säga nynazismen och rasismen helt enkelt eller man kallar de vill ju ofta kalla sig själva att de är nationella på något vis visst, visst är de nationella det var ju nynazisterna också, och på samma vis är de alltså de hittar andra grupper och, och bråkar med men det är inte det det handlar om utan det är naturligtvis något annat Ja, alltså det är väldigt märkliga koncept man har nu för tiden. Man bemöter rasisternas politik genom att använda sig själva av rasisternas politik. Och sen förstår man på något sätt att de, de kommer att försvinna i sådana fall. Alltså det konceptet har ju utöver att den politiken faktiskt blir normaliserad så visar det sig faktiskt att den politiken är ett fiasko för att tvärtom ju de partierna brukar faktiskt de partierna brukar faktiskt växa väldigt mycket just när man genomför accepterar den här politiken och det är ju någonting som man har starkt gjort i Frankrikes, Frankrike sista tiden. Nu är ju Sarkozy det är inte helt okontroversiellt och, och, och men, mer eller mindre nämna att han tillhör den yttersta högern i Frankrike han är väl inte uttalad fascist men alltså det är inte okontroversiellt och så att eh, där finns en han trampar lite på sidlinjen och, det det. och eh, men jag menar man använder just det argumentet i Frankrike att man ska ha några sådana nationella värderingar och ta fram nya man ska sjunga massor i lite då och då det här är via flaggviftandet och sådana här grejer och det påstår man på något sätt att det ska förhindra att rasisterna som nationella från, man ska möta den nationella fronten. Och det är ju lite som här i Sverige och i Danmark och sådana här grejer. Man, man har som, alltså de olika rasistiska partierna som har fått lite vind under sina under sina vingar nu till sista tiden. Och sen är det de som menar på att vi ska ha diskussion med dem, men så bör de mer och mer ta över deras argument också. Bland annat och Folkpartiet och vi hade Fredrik Reinfeldts uttalande när han eh, skulle prata om också, så socialbyråd helt plötsligt glömde att men vi ska inte prata om invandringspolitik nu. Eh, just sådana här utspel ju, som har blivit mer och mer normala i, i Danmark har det ju gått helt överstyr till och med folk börjar bli lite trötta på eh, den rasistiska retor retoriken där har man hört. Så att eh, den här politiken den ju inte på det viset alltså. Alltså det är väldigt viktigt att identifiera vad det är för sorts politik först och främst. Att det, är, att det är en högerpolitik det är ingen vänster- eller mellanpolitik på något sätt som man vill. Det är, det är inget nytt parti heller. Det är ingen ny ideologi. Det är, det är inget nytt överhuvudtaget. Och den typen av politik, det löser vi. inga problem heller i samhället. För att på något sätt så påstår de att, ja, får vi bara ut invandrarna här ifrån det här landet så, så kommer eh, vi, eh, jag vet inte, vi kommer ha massiva satsningar på offentliga, man, man kommer ha någon form av socialistisk stat nästan med den offentliga sektorn. Men i deras program så står det egentligen det ingenting att man ska satsa på de offentliga sektorn eller något sånt här, utan det är ju precis samma klassiska högerpolitik som alltid. Man bablar lite om småföretag och entreprenörskap och man ska försämra arbetsrätten och sådana här grejer. Alltså man ska skära ner den offentliga sektorn ändå. Alltså man ska göra det själv, trots att man påstår att det är invandringspolitiken som gör det Att man måste skära ner i den offentliga sektorn. Så att. Det är precis som vi kommunister säger, vill man ha ett alternativ, då går man till kommunisterna. För det, de visar ju väldigt tydligt ju vad alternativet är för någonting. Det finns ingen mellanlägen egentligen, utan det finns som du säger John. Eller som, eh, finns andra kommunister som också sagt sagt, det finns so socialism och barbarier. Det finns liksom ingenting däremellan. Nej, absolut. Och, och jag menar fascismen och nynazismen, rasismen och allt det som till exempel Sverigedemokraterna och de olika partierna högerextremisterna står för, även det franska Le Pen-partiet och allting. Det är alltså en, en konsekvens av kapitalismens kris. Alltså det är kapitalismens yttersta äh, um, redskap för att slå mot arbetande folket. Det, det är ingenting annat. Alltså det är en del, alltså fascismen och kapitalismen, det är inte så att det finns tydliga rågångar mellan dem, utan det så vi ser vi nu, alltså kapitalistiska systemet använder sig av dem för att försöka skapa splittring mellan arbetarklassen och invandrare, alltså eller arbetarklassen, splittring i arbetarklassen försöker man skapa med den här politiken, vi ser partierna partierna som, och vi hörde det och såg det på Aftonblad hvor man nu angriber muslimer, så kalder altså man angriber en religion, för att stå för någonting annat det är ju egentligen gamla traditionerna, korsfararna får iväg i land och rike runt för att slå ihjäl människor med annan tro, det är det man på något vis vill återuppväcka nu igen, det är det de försöker få vanliga människor till att engagera sig i att man ska rikta byggfånget åt åt annat håll vad man ska egentligen rikta det ja, precis. ser man då inte ser man då, alltså människor som har egentligen större problem än många andra har, som, som man kan hacka ner på, så är det ju klart bra för de bankkapitalet som snor 1500 miljarder av den statskassan som vi skulle kunna använda för att bygga ut offentlig sjukvård och skola, barnomsorg och annat. Och det är ju inte nu så att det är invandrarna eller muslimerna som sparkar folk i massomfattning. Det är inte de som har skit ut en halv miljon människor i eller, arbetslöshet. Eller vill du riva upp de här kollektivavtalet för uh, för, för att vi har kris. Nej, tvärtom. Alltså, det, det, det, är, det är ju viktigt alltså, att vi slår fast den klassuniversiteten. Där finns ju alltså Alltså, borgare och andra klasser bland invandrarna också. det som jag skulle säga till dig Jan, att du på något sätt har någonting gemensamt med storfinansen här i Sverige eller att jag har med i Chile eller något sådant det är, mm. jag har ju liksom ingenting gemensamt vare sig intressemässigt det, det enda som är väl gemensamt att man är född i ett annat land eller, eller i det landet man är född precis ja. alltså det är klassamhället alla samhällen alla kapitalistiska samhällen och det är det det handlar om först då när naturligtvis Först då kan de människorna få sin rätt Jag menar, det är inte invandrarnas fel att till exempel Försäkringskassan nu utförsökar ett 15 000 människor efter och De får gå till arbetslöshet eller vad de vill. Det är naturligtvis inte invandrarnas fel utan det är ju de som har fattat de besluten. Och varför fattar man de besluten? Jo för man vill ha mer pengar till privata kapitalet för att de ska kunna göra större profiter. Det är därför man fattar de besluten. Och det är det som vi måste ändra på. Det är därför vi behöver kommunister. Det är därför vi behöver en ny politik. Och att Sverige behöver fler kommunister. Jag är med i Sveriges kommunistiska parti. Eller dess ungdomsförbund. Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Med det så sa vi. Tack och jag och en trevlig helg. Framåt kamrater i loppromanar på röda fana, vår röda fana.